o și 45 de minute, trei lucruri pe care trebuie să le știți despre ziua de azi. Pe 17 octombrie 1931, justiția americană l-a condamnat la 11 ani de închisoare pe faimosul gangster Al Capone. Scarface Capone, central figure in these groups, made 100 million dollars in one year out of Chicago rackets. As well, he ran racetracks, dance halls, gambling dens, roadhouses and illicit breweries. Ce făcea? Aveau și de actualitate pe vremea aia. Condamnarea a venit pentru un delic neașteptat la vremea respectivă, evaziune fiscală. Ha. A fost o premieră. Toată lumea credea că Al Capone va ajunge în cele din urmă după gratii pentru șirul nesfârșit de crime și violență pe care le declanșase în Chicago. Anchetatorii n-au putut aduce însă dovezi solide pentru a susține în tribunal această acuzație, așa că au luat urma banilor care finanțau operațiunile ilegale ale lui Al Capone. Modelul acesta în care urmărești. Banii a fost folosit în numeroase alte cazuri penale pentru prinderea și pedepsirea unor interlopii în toată Dragne. lumea, inclusiv în România, pentru că adesea este mai ușor să urmărești banii decât să găsești dovezi care fac legătura într-un lider de grupare infracțională și o crimă comisă, de exemplu, la ordinul acestuia. Și încă un lucru, aproape un fapt divers, anecdotic, expresia spălare de bani, pe care o știm cu toții, i-o datorăm cumva lui Al Capone, în încercarea lui de a justifica veniturile uriașe ale grupului său infracțional, Al Capone a folosit o rețea de spălătorii automate care erau foarte populare la vremea respectivă, pretextând că încasează sute de mii de dolari din spălarea rufelor murdare ale cetățenilor din Chicago. Ce tare! De unde și ideea de spălarea banilor. Dacă avea și el la vremea aia mașină de spălat inteligentă cum avem noi astăzi, da. că avem concursul, probabil că nu l-ar fi prins niciodată. Londromat se chemau. Exact. Și mă rog, se mai găsește și acum, dar evident că nu mai este stat de populare, pentru că toată lumea are mașini de spălat inteligente. Și eu azi am tot ceva din America, tot cu italien, doar că nu-i cu infractori. Domne, nu știu dacă ați reținut că săptămâna trecută a fost ziua piței cu cârnați în da. Statele Unite. E, azi e ziua națională a pastelor. Și chiar dacă n-ar fi fost, ar fi meritat să fie. Evident. Bă, dacă noi am importat Valentine's Day, Halloween și alte fel și fel de sărbători americane, de ce nu putem să avem și noi sărbători din astea culinare? Păi, pentru că eu mănânc în fiecare zi, dacă vreau paste, trebuie să aștept Mai este muzica. Avem ceva muzică? nu avem muzică. Mi-ar fi plăcut să ascultăm. <laughs> <N> avem muzică. <laughs> <I laughs> so nice Angelina. Angelina! uite asta nu e cu asta -i cu pizzerie, nu cu paste. E păi asta ca Angelina din piesa lui lui Prima. Eu s să la pizzerie. Ai prins legătura cu subiectul? Pizza paste. Păi mai dai și trecută de, de muzică cu paste, cu pizza. Păi da, da, a fost doar cu pizza, cu pizza ca un soare, era. A, da. Eu vreau să profit de ocazie ca să vă dau un mix fat culinaro yeah. gospodăresc. Atunci când gătiți paste, Așa. după ce le-ați fiert, niciodată, dar niciodată, niciodată, să nu turnați apă rece peste ele. Niciodată. Sau să nu le puneți în strecurătoare și formă sub jet de apă la niciodată, da. Asta e valabil pentru noodles. A nu confunda noodles asiatici cu paste. Corect. Pentru paste, asta este o tragedie, pentru că le luăm din savoare. Apa aia în care o fiert este foarte prețioasă. Aia și păstrăm o cănuță Așa. și o turnăm apoi când gătim pastele cu sosul, da. ca să devină și mai Poți aderente. Să spui... Poți să spui și mai cremoase? poporului român? Cine te-a învățat asta? Asta m-a învățat un prieten de-al meu, Vlad. Așa. Mulțumim să... Auzi, acum trec. am ajuns de la trei lucruri despre ziua nu de azi, la culinaria. Vreau să vă întreb, care sunt pastele voastre favorite? Toate, toate pastele. Toate pastele sunt favoritele acum, noastre. Acum, foarte tare, bag carbonar. Îmi place foarte mult. Carbonara să știi că și eu, da. și eu. Dar favoritele mele sunt cuțuchini și creveți. Da. Dar dacă nu... găsești guanciale, că se găsesc în oraș, și bolonezele, dacă faci un ragus căzut <laughs> Mi-ești -aș deșugit așa. ca la carte Băi, nu mai discriminați pastele luni. Toate sunt bune, toate pastele de pe lume sunt bune Ce n-ai terminați Azi e ziua lui Eminem S-a născut pe 17 octombrie 1972 Marshall Bruce Mathers al treilea Că așa îl cheamă de adevărat Este unul din cei mai influenți reperei lumii Iar revista Rolling Stone a scris despre el Că ar fi regele hip hopului. Nu vă gândi, un fel de Dan Bursuc, dar pe hip-hop în America. S-a apucat de cântat la 14 ani, împreună cu un coleg de școală, Mike. Trupa lor s-a numit Manix, iar ulterior și-au spus M&M, de la inițialele celor doi. M&M s-a transformat ulterior în Eminem. În copilărie scria versuri și era obsedat, pur și simplu obsedat de rime. Săteau reînșiri și căuta rime. Cuvintele scrise pe hârtie atunci au căpătat sens ani la rână, peste ani și s-au transformat în versurile cântecelor lui Eminem. Ascultăm și noi o piesă astăzi cu favorita lui Vlad, Rihanna. Eminem și Rihanna, love the way you lie, să aveți o zi frumoasă, numai bine!